Un any més, Tiana s'adhereix a la Setmana de Prevenció de Residus que se celebra a escala europea del 19 al 27 de novembre i que coordina en l'àmbit català l'Agència de Residus de Catalunya. Les activitats amarcades en aquesta commemoració comencen aquest dilluns a la nostra vila, a les escoles del poble, que durant els propers dies desenvoluparan un conjunt d'activitats al voltant del reciclatge i la prevenció de residus. A més, les botigues de la xarxa de comerç Verda Tiana repartiran llibretes per fomentar el consum responsable. Les escoles Tiziana i Lola Anglada treballaran per consciència als seus alumnes de que el millor residu és el que no es produeix. Dimarts, els més petits assistiran al Conte del Marronet, mentre els alumnes més grans aprendran a reciglar saltant amb l'inflable dels residus als dies 24 i 25 de novembre. A més, l'escola Tiziana repassarà el funcionament del sistema de recollida selectiva del poble. El regidor de l'àrea de Medi Natural, Héctor González, ha fet una valoració de les activitats dels centres educatius. Valorem de forma totalment positiva la gran vocació que tenen les dues escoles per anar pujant la canalla amb aquesta conscienciació. Si sí que és cert que l'escola tisiana doncs, fa una setmana monogràfica i que l'Elengrada fa unes activitats puntuals, però no, cada escola s'organitza de la seva manera com és correcte i normal, però tenen en comú aquesta preocupació pel medi ambient, i és una cosa que valorem molt positivament i estem segurs que les famílies també. Al darrere de totes les activitats, continua tenint tot el protagonisme les tres R's, reduir, reutilitzar i reciclar. És per això que, a banda de les activitats pedagògiques, els comerciants de la vila repartiran llibretes per organitzar les nostres compres i consumir millor. És una de les coses que vam començar a posar en marxa com a missatge de fons quan el 13 de juliol es va es va engegar la campanya del punt de retorn tal que vas. deixar de comprar de forma compulsiva, deixar d'utilitzar de, bosses a plàstic bulgisono uh, mica en mica amb aquestes campanyes, amb aquestes activitats, el que a mínim és a consciència, no només a la canalla a nivell escolar, sinó també a les famílies, pares i mares, avis i àvies, que que bé, que d'alguna manera és una feina que hem de fer entre tots. Paral·lelament a aquestes activitats a la biblioteca Campanartau, en el decurs d'aquesta setmana es podrà consultar un munt d'experiències i llibres sobre aquesta temàtica. A més, totes les persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se a l'oficina d'informació ambiental per demanar un adhesiu per col·locar Bústia per tal d'evitar la publicitat gratuïta. I la setmana de prevenció de residus acabarà Tiana amb la fira de segona mà, que se celebrarà diumenge al parc del camp de futbol Vell. Ràdio Tiana, serveis informatius.